Ola, que tal, bo día a todos Tamén saudamos ao novo alcalde de Nova York Zouran Madani E ao mellor nos escoita E a Donald Trump que nos mira Suba o Bueno, pues Zoran Madani ilumina un camiño de esperanza para liberar os Estados Unidos do fascismo e aquí has traídos coas mesmas arelas nesta cidade abrimos con ilusión e ambición a grella de sus de ose con Yorgo Zalantinos no cine comercial salvamos o planeta con Bugonia Saludos Bienvenida al cuartel general de la resistencia humana En mi pelo Tu pelo ha sido destruido para evitar que contactes con tu nave ¿Quién nave? ¿Tu nave nodriza? Vale. En las próximas 48 horas, la policía y el FBI buscarán por todo el Estado. Soy una alta ejecutiva empresarial. Soy esencial. Y os lo digo con toda humildad. Esto es como raptar al gobernador. Pero peor, no hay ninguna posibilidad de que salgáis beneficiados de este incidente. Pues dous mozos conspiranoicos secuestran a unha poderosa executiva convencidos de que un extraterrestre vai destruir a terra na oportuna promoción dos Estados Unidos eh, pedían aos espectadores que foran afeitados na cabeza se non non podías entrar hagas que un barbeiro disposto na entrada fixera o seu traballo nin que ademais eh, nunha sala de California pues, eh, era un pouco peculiar ver toda unha sala de cine toda chea de calvos hagas eh, unha muller que fixo a foto e dixo que non se rapara. Bueno, aparte de vou facer, facer de Emma Stone e do Morbo de Bela Calva, este é un traballo imprescindible de Alantinos, no que tamén destaca Jesse Plemons, coñecido actor en series como Breaking Bad, CSI, Anatomía de Grey o mesmo Black Mirror, e mesmo na anterior película de Alantinos, King of Kidness. No apartado de propostas, aparte deste de de remei da subcoreana Save the Green the Planet, tamén temos unha animación checa la princesa orgullosa cuando el reino está gobernado por la vanidad ah. solo hai unha cura Bueno, pois pues non é a guillotina. é a sardinaría neste caso. A princesa orgullosa é a historia dun aposto rei que busca a esposa, pero a bella e orgullosa princesa Carolina o receita. O rei, sabedor da atracción das reinas polo populacho, convéértese en sardineiro para no seu, para traballar no seu castelo e tentar atrapar o seu amor tamén a oportuna franquía da saga Predator Battlelands de Dan Tachenberg, un blockbuster de ciencia ficción ao estilo de Marvel, pero sen Marvel, e que anuncia co que pode verse eh, independentemente dos filmes anteriores. Tamén temos Reversión de Jaco Santana, unha coprodución hispano-dominicana sobre un home obsesionado con a topar a verdade que lle rodea, que tamén é un remei dun filme subcoreano olvidado, e cuso original deste de filme subcoreano, pois pues, está na plataforma Nefis, por si alguén o quere ver. No cine comercial da provincia destacamos la cena de Manuel Gómez Pereira e San Simón de Miguel Ángel Delgado, coa presencia do director, pois pues, o Benres as oito da tarde, e en Sinza de Limea, a, a animación sueca Super Charlie, Y de John Holber e o intercambio de corpos antes dun casamento Cuerpos Locos de Ana Murugaren e tamén San Simón de Miguel Ángel Delgado E no Cineclube Carballeño Ose Benres as oito e ás dez media Romería de Carla Simón Sus padres vivían en edificio que ves al lado el grande En Toraya Sí, una época moi chula Jajaja ¿no? <risa> A historia de Marina que viaxe a Vigo para coñecer a familia do seu pai biolóxico que morre da sida igual que a Xonae cando ele era nena. Romería deis atrás o naturalismo de verán 1993 e Alcarrás en favor dunha vía máis narrativa e outra máis experimental e sofisticada. é a consagración dunha cineasta que non tem medo abrirse en canle e arriscarse. Isto decía Javier Zurro en el diario.es e recordemos que podemos ver o en Carballiño ás 8 e ás 1030. e media. E sábado, en Rivadavia, no Museo Nolóxico, comenzan as marxes fílmicas adicadas á China. Ás 6 da tarde, unha explosión cromática de artes marciais. Hero de Zhang Cando China está dividida en sete reinos que se enfrontaron entre si sí para conseguir asemonía, a miseria e a morte arrasaron o país. No Festival de Toronto recebiu o premio a mellor filme de fala no inglesa e, e recordemos, podemos ver este sábado a 6 e se van un chisco antes, pues poden ver a exposición Made in China, que tamén ten o Museu Unológico de Rivadavia. E xa imos mirando o que temos para a próxima semana, este... Próximo Mercs, despois do Mago, a primeira escola de Erix Besnar. la gente de aquí hai que hablardes a los ojos, si beben beba tambiénén. Todo isoos es moi bonito, pero dígame que va a pasar quando el sepa máis que yo? Me pondrá en na calle. Bueno pues, eh, A finais do século XIX en Francia, Luís Violet é unha profesora parixense enviada a campiña francesa. Nun lugar onde a vida cotiá está ligada ás estacións, á terra e aos cultivos, primeiro deberá convencer os habitantes para que envíen os seus fillos á escola. A pesar dos seus obstáculos, a señorita Violet entregarase en corpo e alma a súa crenza, a educación e a clave da liberdade a súa misión é establecer a escola republicana gratuita obrigatoria Elaica. Un filme que decía John, o crítico John Brandes que é fermosamente filmado e moi ben interpretado que recordemos ou podemos ver o próximo mércores ás 6 e ás 9 na Casa Cultura de Ourense. Isa marchamos co que o Cineclub Grocho Mars proseta o día seguinte, o xoves, no Teatro Lauro Olmo do Barco de Valdeorras, ler Lolita en Tehran de Eran Riklis a historia de un grupo de mulleres que desde dous anos se xuntan en un club de lectura para ler libros proibidos mentras as mozos aos poucos expresase a través dos libros danse conta como as súas propias vidas vanse transformando e mesturando co trama das obras ás que se entregan Todas vosotras me habéis demostrado vuestro compromiso con el estudio de la literatura la literatura que non quieren que leamos los libros proibidos a ver Si leer Lolita aquí, en Teherán, nos ayuda a plantar cara. Bueno, pues marchamos con este importante mensaje. A literatura como ferramenta para abrir en mente eh, en definitiva, como arma contra opresión. Hasta próxima semana. Disfruten dos magostos. Sí, es muy joven. Usted solo conoce la ciudad desde que la cruzó el 3. Era muy diferente entonces. Muy diferente, sí.